Xinó, sí, no. ye yeah, yeah. Esteu escoltant Onda... Ai, perdó, Onda Lliure a Contrabanda FM 91.4. També podeu escoltar-nos des d'internet www.contrabanda.org I, I bé, doncs això és una Lliure és un programa sobre el moviment eh, obrer català no? hem, vam estar durant part d'any passat i aquest parlant sobre tota la història del moviment obrer, hem arribat a la guerra civil i, i bé, vam, després de la pausa de vacances doncs vam estar parlant una mica sobre la línia del programa en si i el programa avui començarà una mica així, ja que vam fer una declaració d'intencions que vam penjar al nostre, al nostre blog, que és www.espaialliberat.wordpress.com i, i bé, doncs abans de continuar amb la temàtica, doncs voldríem fer això, aquest breu incís i també, doncs, què, és, què seria un programa sobre vaga general ai què seria un programa sobre el moviment obrer català sense parlar de, de la vaga general, no? que, que hi haurà ara Bé, doncs això, parlem una mica de, de la vaga general del dia 29, eh, donant una mica, doncs, si ens dona temps, arguments per no ser un rascirol eh, aquell dia. És molt important, pensem, donar lliure participar a la vaga general del dia 29. I també parlarem dels continguts perquè hem remodelat el blog ara és molt més interessant actualitzat i interactiu no? no només que hem penjat tots els programes atreçats, tots els que hem pogut sinó que també tenim diversos articles que, que volíem comentar Tots i a totes. Ai, espera que sí. la música. Entra que estàs a full ja. la música a tope, mica... Això, que bon dia a tots i a totes, que estic eh superronc, que... no per festes, sinó perquè a la feina fa servir molt la veu. I mira, què farem? Me quedat sense veu. Sí, bueno, sí és igual. Ajò, que molt bon dia a tots a totes, que benvingudes de nou a una lliure que les dades de contacte ja sabeu que són per trucar en directe a l'estudi del 93-317-73-66, 93 317 73, 3 3 73 66, que hi ha un mail, on ondelibre1917.es, i un bloc informatiu que, com bé explicat la companya, doncs tenim eh, actualitzat. I eh, ara més serà també un espai informatiu, perquè li anirem eh, ficant notícies de diferents portals d'internet, de, de diferents blocs d'internet, ho anem agafant i, i ho posem al nostre blog, que m'és traduït en català. Eh, per què dic això de m'és traduït en català? Perquè hem rebut un comentari al·lusiós aquesta, aquesta setmana, les coses s'han de dir i les volem agrair, al comentari d'un company que ha escrit el, el blog, es pot veure en l'apartat o en l'entrada de contra el liberalisme, aquella cita eh, que ara explicarà la companya, no? els continguts de, del blog, però on, on fem... Reduïm una cita de Mao, del Mao Zedong, contra, contra el liberalisme, i allà, doncs, un, un oient i un lector, no?, com si diguéssim, del mail, doncs, ha deixat un comentari al·lusiós dels continguts del programa, dels continguts del blog i pel fet d'estar en català. Doncs això, moltíssimes gràcies i, doncs, eh, per comentari, i, si us plau, seguiu enviant-nos comentaris el·ogiosos que a nosaltres ens encanten, som així d'agocèntrics. Bé, com, com ha dit també la companya, doncs, eh, el que tenim molt present al programa, no només són els propis continguts de continuar eh, de l'any passat amb la història del moviment obrer català, que ens havien quedat en el, en el polèmic eh, tema de la guerra civil. És nosaltres no pretenem fer-ho exhaustiu, sinó que només volem destacar tots aquelles qüestions que puguin servir per la discussió política i de classe, que és en l'últim terme eh, l'eina i l'espai que vol ser aquest espai radiofònic, un debat promoure el debat, entre d'altres coses, a part de, de tenir una senya ideològica des de la qual nosaltres promovem aquest tipus de debat, doncs, evidentment, com és un programa de classe eh, que vol eh, doncs, eh, donar eh, veu a la gent perquè parli dels temes que ens afecten com a classe treballadora, en aquest espai doncs, tenim molt present el tema de la vaga general del pròxim 29 de setembre. I aquest serà un dels continguts del programa d'avui, a banda d'acabar doncs, amb, amb la polèmica l'indimèdia, que ja no serà tant fer una lectura dels comentaris, sinó eh, marcar una mica, fer una lectura pública, pública perquè ja es pot consultar al blog, de quines són les declaracions d'intencions, és a dir, les motivacions que hi ha al darrere del per què fem i com ho fem aquí a Ona Lliure. Les coses que va aparèixer al nostre blog aquest estiu, va ser la declaració d'intencions del programa I, i bé, la podeu trobar al nostre bloc, espaiaiberat.wordpress.com al principi hi ha una partita per informativa d'aquell comentari d'indimèdia, de cadència informativa contra banda FM, però ja, ja en vam parlar molt a l'últim programa i anirem una mica directament a el que seria eh, el tema eh... Bueno, és una mica explicant doncs, quina és la, la, la línia editorial i declaració d'intencions eh, d'on a lliure. I diu així... Voldríem establir una línia de fons del programa per després contrastar-la amb els continguts i més en concret amb els d'aquest any, a l'entorn de la història del moviment obrer. A Brans, abans però, de detinguem-nos a fer una mica de recompte del que ha sigut el recorregut del programa en aquests cinc anys en antena. El programa va passar per l'Assemblea de la Ràdio ara fa uns cinc anys. Contrabant d'EFM en aquell moment fent gala dels seus principis de defensa de llibertat i la pluralitat d'expressió inherents al propi projecte d'una ràdio lliure, va acceptar la línia ideològica i el format d'una lliure. Des del minut zero d'emissió, el, eh, el fer radiofònic del programa va basar-se en tres directius ben clares i explicades en la descripció que del mateix es pot llegir a la web de contrabanda afavorir el lliure debat d'idees, marcar uns continguts ideològics concrets i esdevenir un espai radiofònic de referència per a tots i totes aquells que compartissin aquest ideari. Teníem clar que per ser coherents amb el medi d'expressió en què ens trobàvem i pel contingut eminentment polític i de classe del programa, havíem d'intentar aconseguir reflectir el màxim de visions de l'esquerra anticapitalista a Barcelona. A més, volíem aprofitar l'estimulant possibilitat que se'ns oferia de poder donar veu als diferents corrents de l'espai anticapitalista barceloní. No negarem una certa parcialitat ideològica en buscar més l'opinió de l'esquerra marxista, però això no ens va impedir de cercar d'altres objectes polítics en lo sindical, els moviments socials i polítics. Així, i per tal d'abastir els continguts del programa amb el màxim de pluralitat i per tal d'enriquir els matisos dels possibles debats, vam entrevistar sobre multitud de temes gairebé tot l'espectre anticapitalista de Barcelona a nivell tant de partits polítics com de sindical o de moviments socials. En lluites, gent del que havia sigut el Mil, el PSUC Viu, Comissions Obreres, els zapatistes a Catalunya, l'Assemblea Bolivariana la CGT, Revolta Global, el PCML, Endavant, Socorroig Internacional, el CNT, el CPC i molts altres col·lectius que demostren el nostre caràcter sectari i manipulador referint-se a aquests comentaris antimèdia. mai s'ha amagat de la, seva de la seva adscripció ideològica proclamant-se en diferents ocasions com a marxista, marxista leninista, antiimperialista, antifeixista i defensor dels drets nacionals i socials per al conjunt dels pobles. Això és així, doncs. Tot, eh, tot àmbit d'expressió té un contingut ideològic que el sustenta al darrere. En el nostre cas ho vam explicar des d'un de bon principi. És més, em feien bandera com un dels objectius del programa per tal de trencar uns cert consensos ideològics imperants a nivell de ràdios lliures en general. Cercavem conscientment de crear un espai propi de comunistes i per als comunistes, però que alhora aconseguia fer arribar aquests plantejaments al màxim d'oigents i oigentes. Així, per últim, esperàvem agosaradament que, emparats en aquests directrius i sota aquests principis ideològics, esdevindríem referent radiofònic per a tots aquells que, més enllà, que s'escrivissin a l'ideari de fons sentissin com a pròpia la necessitat d'aconseguir un món més just i sense formes d'explotació de l'home per l'home. O, si no, almenys aportaríem el nostre granet de sorra a la causa pel socialisme des del front de lluita de contrainformació. En aquesta línia ens trobàvem quan aquest any vam voler fer una reconstrucció històrica del moviment obrer català. L'objectiu era fer una revisió històrica del moviment obrer català des d'una òptica materialista i que situés les tradicions de lluita social i nacional en els centres d'avenir social, polític i ideològic del moviment obrer als països catalans. Això clar, sense desatendre la resta del moviment obrer l'estat espanyol i dintre del que ens fos possible pels coneixements i temps eh, als de la resta del món. Tot i això, no cridem enganys, nosaltres teníem una visió de partida. Un viatge ideològic que ens feia veure els esdeveniments des d'una certa òptica historiogràfica i de classe. Això feia que donéssim una transcendència a uns fets històrics per sobre dels d'uns altres, o bé que en féssim una valoració diferencial al general. Els diferents esdeveniments històrics relatats ens anaven donant peu als comentaris polítics en directe i a l'establiment de paral·lelismes amb l'actualitat. En aquesta línia d'anàlisi ideològica dels esdeveniments històrics no ens hem estat de criticar l'anarquisme com a línia ideològica nefasta del SIDEC, la classe obrera catalana. Així ho vam exposar quan, per exemple, vam relatar els fets del cantonalisme del 1873 que vam fomentar la caiguda de la Primera República o quan vam relatar els episodis de la Setmana Tràgica del 1909 i vam criticar la falta d'una direcció política. La nostra línia ideològica d'anàlisi sempre ha estat clara i per a refutar-nos, corregir-nos o simplement exposar la seva opinió, sempre han deixat a disposició dels oients i oyentes diverses vies de contacte, inclosa la possibilitat de participar en directe al programa.. Llavors, què ha sigut el que ha motivat l'actual reacció en contra del programa? Ha estat per denunciar algun cas de censura o manipulació en aquests 5 anys d'emissió del programa? Ha sigut per fet d'haver escollit alguna sigla que no fos prou revolucionària o pel seu gust ideològic? Per l'adequat o no dels temes tractats? O és que potser s'ha tocat algun punt sensible, alguna línia vermella, que és quasi bé psicològica en vista de la reacció visceral? Tota la reacció aparent és pel fet d'haver criticat l'actuació de certs sectors de l'esquerra anticapitalista en el transcurs de la guerra civil. Ara bé, abans d'entrar per uns altres viarans aè ens pot conduir aquesta qüestió i que contestarem adequadament en un altre lloc, millor seria donar resposta perquè creiem es produeix aquesta reacció de perquè creiem que es produeix aquesta reacció d'indignació en contra del programa. També voldríem donar la nostra explicació. A què treu cap tot això? Quin és l'objectiu últim de suscitar un debat d'aquesta mena quan la casa treballadora té un cúmul de tasques inajornables per davant? És convenient detindre's de nou en una nova controvèrsia sobre qüestions antigues? <fixi> Nosaltres ens defensem la conveniència perquè aquí el que es dirimeixen qüestions polítiques i ideològiques de fons que s'associten cíclicament a partir d'un vessant de revisió historiogràfica d'uns fets i uns personatges concrets. El debat de fons, doncs, és establir la legitimitat històrica dels diferents corrents del moviment obrer i la justesa de les seves línies ideològiques i polítiques d'actuació. En últim terme, el que vol aconseguir és demostrar la necessitat d'existir de tal o qual corrent al sida de classe treballadora. El fet que es vulgui promoure una certa visió dels fets històrics per tal d'ensalcar una estratègia revolucionària enfront d'una altra té un clar conjunt justificatori que ens pot semblar fins a ser punt lícit i fins i tot enriquidor per tenir certs debats. El problema és quan es vol fer passar aquesta certa visió dels fets com a sostén polític per establir l'única ideologia organització com les realment proletàries i revolucionàries fins a l'actualitat, això és el que hi ha darrere del consens historiogràfic que han aconseguit mantenir els anticomunistes d'esquerres a l'entorn dels esdeveniments revolucionaris de la Guerra Civil. Així, figures com l'Andreu Dín, fets com el de les col·lectivitzacions a l'Aragó o els del maig del 37 a Barcelona, pertanyen o són elevats per aquests fins al panteó dels models i fets revolucionaris irrefutables. Fins A quina lògica respon inflar fins més enllà del raonable aquests fets o establir-los com els únics criteris de veritat històrica? Saps que això tan sols enfortir el propi espai ideològic o vola complir uns altres propòsits, com des deslegitimitzar i servir com a arma historiogràfica en contra del moviment obrer comunista. Aquest segon punt és el nostre parer, el veritable centre de la qüestió i de l'indignació que hem fet referència i on més ens hi volem detindre. No per això sense abans una defensa del dret a discrepar i a defensar una visió dels fets diferents, com a legítim principi patrimoni de tota esquerra anticapitalista i no només d'una part pardella, el que els comunistes hem d'admetre com un dogma de fe, que durant tota la guerra civil no perseguíam altra cosa que la contrarrevol. O sigui, és que els comunistes hem d'admetre com un dogma de fe que durant tota la guerra civil no perseguíam altra cosa que la contrarrevolució, o és que hem d'admetre com a bons tots els procediments del PUM i de la CNT durant la Guerra Civil per raó d'aquests principis de veritat absoluta. Fer-ho seria, a part d'una deixadesa intolerable als propis principis, una falta a aquest principi de discernir a què hem fet abans. En la línia de crítica al moviment comunista a partir d'uns certs fets històrics de la Guerra Civil, algun oient s'ha escandalitzat perquè titlléssim de criminal l'actuació del POUM o de la FAIC-NT, per a nosaltres, com a comunistes, fer una crítica entra dins d'una altra lògica, d'un altre procés que té per objectiu aconseguir l'unitat, encara que aquesta sigui dels contraris. En aquest cas es tractaria d'assenyalar, mitjançant la crítica, el camí que dugui a la necessària autocrítica que pugui superar els falsos manicaïsmes entre revolucionaris bons i dolents. L'objectiu seria aconseguir que el que es veu com una contradicció antagònica deixi de ser-ho per a passar a ser secundària respecte a la necessària unitat anticapitalista. Bona nit. Ah, bé, el que ningú es pot creure ni nosaltres podem assumir és que per set mesos en aquesta unitat anticapitalista, en el camp dels revolucionaris bons, haguem de fer renúncia als nostres principis, de tota la nostra personalitat i patrimoni històric com a moviment. Això és exigir, això és exigir un grau d'incoherència inassumible per a qualsevol moviment polític, màxim quan aquest que se'ls dit comunista totalitari té un gloriós passat de lluites i conquestes revolucionàries anticapitalistes Eh, i antifeixistes això no es clou però el fet de que no haguem fet autocrítica en moltes ocasions i que això no hagi originat debats interns sobre les millors vies cap a la revolució i al socialisme bona prova d'això és el grau de fragmentació assolit en l'espai comunista dia avui. ara bé del que aquí s'està parlant és si de sí, l'anticomunisme d'esquerres pot o no tenir la capacitat d'assumir aquest procés de crítica i d'autocrítica cap a la unitat i la superació de vells prejudicis. Ara per ara sembla que només s'han quedat en el primer pas d'aquesta crítica rabiosa i visceral sempre que, sempre que han, i sembla que n'han fet i tot bandera. Aquesta dèria, per a que sigui només una parla que assumeixi les culpes, s'assembla a manera procedida a dret en aquest país i sobre certs problemes nacionals. Al costat d'aquest paral·lelisme, podríem demanar alhora als anticomunistes d'esquerres que s'interroguin per la conveniència i els rèdits que té aquesta actitud pel moviment obrer. Com podríem fer veure l'error i les implicacions que té el fet que la crítica de fons al comunisme coincideixi amb els plantejaments i les condemnes que històricament han fet la dreta i la reacció internacional respecte al comunisme? Quan aquests anticomunistes d'esquerra s de totalitaris, tindríem que sapigué que el primer eh, forjar, que el primer en forjar aquest epítet cap a la Unió Soviètica i l'intent de construcció del socialisme va ser el Papa Pius XII, en la seva epístola de civilització occidental frente al totalitarisme marxista asiàtic. Eh, quin valor pluretal i d'enfortiment del camp revolucionari, pot tenir l'actitud de crítica i d'emolició de l'obra del comunisme per, tard, per part d'anticomunistes d'esquerres quan aquesta no difereix en la pròpia tasca de deslegitimització política i ideològica del comunisme feta per un organisme del capital europeu com l'OSCE i el seu intent de criminalització del comunisme gosant de comparar-lo amb el totalitarisme hitlarià Yeah. És sorprenent que els troquistes, llibertaris, autònims i tot i quanti que fan professió de fer.ix <ríe> perdó, eh? Perdó. És que hem fet una prova abans aquesta paraula i m'ha fet gràcia. Això sembla com si veiéssim a vària gent tirant a baix el sostre a casa seva i ens acostéssim per veure per què ho fan, i un et respongués que ho fa perquè és de dretes i l'altre d'esquerres. Qui podria veure de diferència? Hem de parar-nos a reflexionar sobre la necessitat de construir visions complementàries, buscar sinèrcies i, en definitiva, ajornar per a quan toquin les nostres legítimes diferències. Ara el que toca és l'unitat, però sent conscients de la personalitat política ideològica diferenciada de l'altra. Però ho tornem a repetir és només després d'un procés de crítica i autocrítica honest i profund com es podria aconseguir una forta i veritable unitat anticapitalista. Sense això, l'horitzó d'unitat ni que sigui circumstancial sempre serà llunyà. Nosaltres, els comunistes, tenim el dret i el deure de volem fortir el camp revolucionari, el dels treballadors i les treballadores. Per això creiem fermament en la necessitat de reivindicar el nostre passat de lluita com a millor perspectiva de futur. Per això no podem estar-nos de criticar els errors que afableixin o hagin afeblit aquest camp revolucionari. Assumirem els errors que realment se'ns puguin atribuir i assenyalats des de la crítica constructiva i raonada. Ara bé, no acceptarem aquelles crítiques tortisseres que vulguin tergiversar i manipular ni les que siguin fetes amb l'intenció o acompanyin els esforços de la reacció. Esperem dels altres companys i companyes anticapitalistes el mateix, sobretot pel que fa a la capacitat d'engegar processos d'autocrítica com els veritables garants de l'unitat i d'exclusió del sectarisme. La filosofia marxista sosté que la llei d'unitat dels contraris és la llei fonamental de l'univers. Aquesta llei té validesa universal, tant per a la natura i la societat humana com per al pensament de l'home. Als costats oposats d'una contradicció formen una unitat i a la vegada lluiten entre si el que produeix el moviment i el canvi de les coses. A tot arreu existeixen contradiccions, però aquestes tenen diversos caràcters segons sigui la naturalesa de les coses. En qualsevol, cas, eh, en qualsevol cosa concreta, la unitat dels contraris és condicional, temporal, transitoria i per això relativa, mentrestant que la lluita entre els contraris és absoluta. Aquesta llei la va exposar a Lenin amb tota claretat. El nostre país és cada vegada més gran el nombre de persones que la comprenen. Tot i així, en el cas de molta gent, una cosa és que reconeguin aquesta llei i una altra que l'apliquin a les guardar i tractar aquests problemes. Són molts els que no s'atreveixen a reconèixer obertament que al sí del nostre poble encara existeixen contradiccions, quan precisament són elles les que fan avançar la nostra societat de sobre el correcte tractament de les contradiccions en el si del poble. You done gave it away, you had it till you took pick, But I keep going doncs bé, és que vull estar una mica malament dels dos, de la i tot això tu, tu pitjor que jo, eh? Bueno. eh inaugurem així una nova és punt min... de pensar-me eh? sí. per contestar <ríe> bueno. sí, és veritat, estic pitjor vale, vale, vale. Sí. Mm, doncs amb aquesta cançoneta inaugurem una nova minisecció al programa que és per parlar una miqueta t'interromp de nou sí? digue, dime escolta volia dir la, la cançoneta aquesta per qui la vulgui, perquè és molt ona no? a veure, perquè... Puja la a veure, a veure. Venga, va, des, des, una mica des del principi vale. perquè com serà la, la cançó introductoria de, quan parlem dels continguts de, del blog ja, que sapigueu quan són des... això, continguts del blog com vale. el perro Pablo <laughs> mm. després dic d'on tret ah. mm. una mica friquis, eh? No, doncs pues, xula, no? De, que, de què és? Ja, però que posar-la... De quina pel·li dos, rara és? Posar-la dos cops perquè, oi, que em, em mola... Bueno, és que després de los pes que ha sigut aquest... nosaltres som així en nostra declaració d'intencions i profund i enriquidor... Sí, clar. Eh... Ara... ara no, no, que hem d'alliberar una mica... A... No te joder. Que ha estat bé, ha estat bé. Home, alguna cosa així certa, que tot queda dit, aquí. Qui vulgui consultar a què va el programa que es descarregui la declaració d'intencions del blog 3 www.espaialliberat.wordpress.com I els que ho acabin d'escoltar doncs ja tenen respostes vale. Que això ho he, ho he tret Oh, és molt espès <laughs> no Escolta, això ho he tret Ho he tret ah, vinga, Ho he tret de, eh, una pel·li que es diu Tenit Times or Less, que aquí es, es va dir raons per amar-te o alguna cosa així. És igual, és una pel·li de la Paz Vega. Eh? No, no, llavors ho has tret tu. A mi no m'involucrís amb això de la Paz Vega. Perdona, i la Morgan Liga, Liga, No, l'Ina Morgan Freeman, eh, s'haurà allà, també. Ah, doncs pues tampoc. Bueno, i això, ja el tio es diu... No teniu per què mirar la peli eh, per aconseguir-la. No sonyeta. cal, ho posem YouTube. La cançó es diu La Receta. Y es de Kemo de Blackseekan. Kemo de Blackseekan, la receta. Sí. ¿Eh? Ya sé quién es aquella que sur la Paz Vega, Malmorgan. La, la inclusión en Hollywood de la Paz Vega, que fa ¿no? Tiene cuatro líneas la Paz Vega. ¿Eh? Ah, Tiene sí. cuatro líneas. Sí, y son en... en ¿Cómo se dice? Spanenglish, ¿no? A l'Espany Anglis. Espany <ríe> bueno. Anglis. Ah, això, això. Ostres. Bueno, va, a lo que anem. Eh, el nostre blog és espaiallorat.wordpress.com i, bueno, hem de dir diverses coses perquè fa... han hagut moltes actualitzacions últimament. Eh, la més antiga ha sigut aquesta declaració d'intencions que hem comentat. Després hi ha hagut eh, un, un article que es diu l'anticomunisme al sistema educatiu, que està penjat al blog, que és un, és un article que ha fet un militant d'iniciativa comunista, que es diu Wilfo, no?, Eh, sí, Iniciativa Comunista és un grup, eh, un col·lectiu comunista, eh, com el nom matiu, de Madrid, que pleguen diferents col·lectius d'allà i bueno, van fer això. Per cert, aquest, eh, aquesta notícia, la van bueno, aquesta traducció d'un article fet per una altra persona, eh, així és, ens van penjar a la web eh, de Cibao Rojo, que és un, és un blog eh, mauista, i des d'aquí volem donar les gràcies les gràcies, d'ací rojo gràcies per engeçar-nos-ho I, bueno, i també em sembla que va ser penjat a Indymedia no? a molts eh, comentaris sí, però també, tampoc ha anat tot amb una polèmica allà, com sempre no volem entrar avui ja eh? però bastant al·lusiós, eh? a Indymedia no, sí. no es van picar molts no, no, per això, que si voleu comentar és un text molt interessant, si voleu comentar-ho allà hi ha més gent que també ha fet els seus comentaris i si ja ha llegit i, bueno, en aquest text es fa un repàs a les diferents teories i invencions a historiografia burgesa respecte a la història de la URSS i també és denúncia de pretensió pedagògica eh, d'aquesta descarada propaganda burgesa. Eh, estic llegint una mica el rejum que hi ha sí, a la web, eh? Sí, el és, és el que ha fet el noi aquest, el Wilfo, és agafar Eh, tots els llibres de text de l'ESO i de batxillerat de les diferents editorials i, i quan, ah, tota quan es la... parla quan es parla de la Unió Soviètica i de Stalin i tot això vale, vale? Eh, reflectir les, barra, les bajanades que es diuen no? i les barrabassades allò de milions de morts, bé, bueno, sí. és sempre en el mateix sentit i llavors crea un estat d'opinió que es perpetua fins a, a l'edat adulta, i a més si es barregen amb certes ideologies, dona un còctel anticomunista bastant explosiu. Mm -hmm. I és pues, molt interessant per lo que té d'actual, no?, també. I, I bé, després també tenim un altre article penjat a web, que és contra el liberalisme, eh, i, bueno, es basa una mica en un text de Mao Zedong, no? No, és... Una... No, és és una traducció vale, d'un text. I llegeixo una mica doncs, la introducció de, de web perquè sapigueuu de què va. En aquest temps la renovada crisi econòmica i on els aspectes ideològics i organitzatius de l'esquerra anticapitalista eh, es tornen a tensionar en eficàcia, la lectura dels clàssics resulta quelcom didàctic i sorprenent, no tan sols per a una qüestió doctrinal sinó per a donar-nos del caràcter cíclic dels mals i els errors que setgen l'esquerra organitzada. No? i és un text que pues, ens ha semblat que era interessant de Mao Zedong sí, eh, quasi, quasi estava jo dubtant si posava un del Cícec o un de Mao perquè en el fons eh, ja, eh, el, el que es veu és que de, és com cíclic no? dins de, hi ha una certa tendència dins de l'esquerra l'extrema esquerra l'extrema esquerra partir-ho ja d'una vegada no? d'aquesta extrema esquerra que aplega eh, pues, diferents corrents ideològiques que al final tendeixen a una, a una crítica cap a, cap a expressions col·lectivistes de disciplina eh, ordre etc etc eh, expressen crítiques des d'una de, llibertat individual que el hi apropa molt més el liberalisme, a les tesis del liberalisme que qualsevols altres. l'expressió més punyent d'això és la, la seva dèria antiorganista no? la dèria antiorganitzativa, l'esponaneisme, l'assemblearisme al movimentista que és una, que és diguem així la màxima estratègia política i que, que enarbora aquesta gent Llavors, eh, si tu et situes en l' postura en l'altra postura en defensar l'organització, en defensar la integració de l'individu, la disciplina del col·lectiu etc etc ets, ets un totalitari. Llavors aquesta crítica, aquesta, aquest de fugir de, de les responsabilitats que s'ha de tenir si milites en una organització de classe treballadora són crítiques que no només es donen ara mateix, des del liberalisme postmodern, que han adoptat molta part d'aquesta esquerra sinó que ja és molt vella, és una tradició molt vella dins de, de l'extrema esquerra i que, bueno, hem volgut reflectir en aquest text del Mao, que tampoc és que digui allò eh, unes veritats eh, d'una originalitat i va aplastant, perquè ja et dic eh? el que ens sorprèn és que Amau, que és de l'any 30 i alguna aquest text, i Antícec, que és del 2009 ja la, la lluita contra el liberalisme, contra les opinions liberalistes dins de l'esquerra s'ha vingut donant, vaja i ja que comentes això, també connectar, ai, connectar comentar d'aquest autor tan interessant, a veure si en parlem algun dia o fem alguna ressenya al blog és l'Avoc Sisek que, que molt, jo he descobert fa poc i realment és molt interessant Es va, van regalar un llibre amb el o fa poc d'ell que és... Eh... Ui, que reformista! Ai, sí. Mira que ha públic público! Uh! Bueno, en fi no, no, que no estigui per enrere, cap enrere això perquè realment eh, <laughs> perquè us ho regalen. Tal... No, és un llibre molt interessant i que si tu el busques aquest llibre eh, l'he buscat a diversos llocs i està descatalogat i esgotat completament a totes les llibreries, eh? A veure, tot és premsa burgèsa, no ho sabem, però l'única que pots aguantar el diumenge és el públic, per favor, bueno, de llarg. Al marge d'això, el, doncs el CICE, és molt interessant, i al YouTube ve un, un reportatge també sobre el seu pensament i, i la seva vida, si poseu CICE, que allà surt, i té doncs, molts llibres interessants. Jo el que m'estic llegint és aquest molt curtet que em sembla que es diu Contra el Multiculturalisme, ara m'he liat, el bueno, pues mateix que ha dit això del Mao, Pues això. i És un autor, un pensador que ara té molta bona acollida i que és marxista. contra la tolerància, bueno, és, un contra la tolerància de... sí. és un barrejador de marxisme i lacanisme. No, la gran cosa del TíCE és que per fi ha aconseguit amb el seu rang mediàtic, ha aconseguit eh, deslliurar-nos de, de la dictadura, si podem dir així, la dictadura ideològica que s'estava donant dins de l'esquerra, d'aquest postmodernisme tolerant, multicultural, etc etc. era insoportable tenies que trobar gent que llegia els situacionistes, la Ciutat Invisible, o estic dient, eh? Ho estic dient en antena. Sé perfectament el que estic dient. Ciutat Invisible i tota aquesta penya que tenen un discurs que no... Vaja, que ja era hora de, per fi de, de que sortís un teòric a nivell internacional que comencés a dir un altre tipus de discurs. Vaja. Però i bueno, més que el, tot això del situacionisme i tal, que és més minoritari, també he criticat doncs, tot el tema de del multiculturalisme, multiculturalisme des de Manu Chau, ONG tot això, no? I, I està bé perquè donen una explicació psicològica, és una mica tipus Eric Fromm, que també era no barrejava una cosa amb l'altra molt interessant i bueno, sí després passem a un altre article molt més materialista Te rabioso, conmigo por favor llámela chota Corre, corre mami El negro te rabioso. I aquest em permetràs que llegeixi sencer perquè és molt bo. Ah, bueno. eh, com t'enyorem a l'eït socialisme. Ah, sí, sí, sí. <coughs> Ai, mira, m'entra <em> tot. <coughs> Diu... El 80% dels alemanys acceptarien tornar a viure en un règim socialista. Un alemany de cada quatre estima que de vegades seria desitjable que existís encara el mur de Berlín, segons un sondeig publicat pel eh, diari popular Bild, alemany. Eh, aquesta proporció és pràcticament la mateixa en l'oest, 24%, com a l'est, 23%, de la frontera que separava la RFA de la RDA fins al 1990. Fins i tot són 17 a l'oest i 15% a l'est els que consideren que gent eh, res millor podria ocórrer. Més o menys el 80% de les 1.001 persones interrogades per l'Institut Emin acceptarien viure en un règim socialista si aquest li assegura una ocupació, la solidaritat i la seguretat. Fins i tot a l'Oest, 72% considera favorablement la vida en un règim socialista. La llibertat constitueix un objectiu polític important només pel 28% dels consultats a l'Est i pel 42% a l'Oest. I, I, bueno, que aquest sondeig va ser realitzat Eh, en el marc de la difusió d'una pel·lícula, no? A veure si ja podem aconseguir que va ser uns episodis de la televisió alemanya no? i que és significatiu des de tot, tot el que ens han ficat al cap doncs mira, <coughs> els mateixos alemanys de d'RDA que ho han, sí. ho han viscut doncs, m'agrada el tant percent aquell que diu la llibertat Així, eh? que és el gran paradigma dels liberals i d'aquesta no, no. esquerra anti, anticomunista diu, la llibertat constitueix un objecte polític important només pel 28% dels consultats a l'est <laughs> clar perquè qui vol la llibertat en abstracte? En abstracte no? Vols feina, casa i seguretat. bueno Això, això m'agrada perquè eh, aquesta enquesta... Aquella noia que va trucar recordo que deia oh, és evident, ningú vol la Unió Soviètica. o Home, és que això cau pel seu propi pes. Nosaltres, escolta, que va haver-hi fa poc una, una enquesta que deia que la gent voldria tornar a Case Reis que li feia criticant tu dient que voldrien... Més més millores en allò, però que bàsicament estaven d'acord en allò que eh, tal. no no això és impossible. Però jo ser, això també impossible. lliga amb el tema del, del comunicat de nostre, no, al principi perquè deèiem que si sí, tots junts fer un bloc anticapitalista unitari, sempre i quan es respectin les particularitats d'algú no de tothom, vull dir, el mateix si respecte a l'Andreu Nint també la Unió Soviètica no? i aquella noia trucava i deia és que hem de fer pinya tots junts perquè està avançant la dreta vale, tal, la totalment d'acord i abans i en realitat som iguals perquè la, molta gent diu la diferència entre el comunisme i l'anarquisme eh, és com arribar a aquesta societat ideal tant. i abans vam dir, va, genial també estàs d'acord, no, de, de la Unió Soviètica no, això no, no? És va ser per això i si veig, i si veig... <coughs> clar, la conclusió d'aquesta gent és unitat, unitat, però com vegi un estalinista al costat, Bueno, li diuen així, eh? Així, directament. Directament, però bueno. Comunit. Com vegi un comunista estalinista al costat meu i vaja, em separo. Quan vaig a un altre punt al meu blog autènticament... al meu bloc negre autènticament revolucionari. Que és el que està passant amb la vaga. Ah, exacte. Que això també en parlarem. I, i bé... <susurra> Ah, no, no, que no et vull tallar, digues-hi. No, no, no, que l'últim article, que també és interessant, però fem un, un break, un segon. No. di es que tinc moltes ganes d'escolta aquesta cançó. Sí, ja veig, ja, està tan estona. No, no, la pujo, la pujo. Eh. No, amb aquesta veu, senyor Déu meu, que Dios no s'assista. Bueno, eh, l'últim article... Hem fet feina, eh aquest mes ha sigut sobre l'espoli sí vaig estimer més sí l'esppoli del Juan carlisisme que això si no recordo malament vam parlar a la ràdio, no d'aquest llibre tan interessant d'un rei cop per cop que vas fer fa temps un programa sobre els Bourbons sí vaig dir li bueno, vu no? eh? ja com varies dèries eh, perdó sembla ja sembla això quarto mil·lenio. Sí, és veritat. Qué es bienvenidos Personal, personalmente. La... personalmente, me incluyo, buenísimas. Escolta que, que... sí, hi no unes cuentas d'èries, ¿no? Al programa. Ya sí. ja no están con con le va parlada a Maxim, ¿no? Sino... Veis que t'ha ha ya a... pas... Gesticules com unes caniano, Ya haces ya articulas como si sé unas áreas. Es la canianoya, anarquismo, eh liberalismo, eh trusquismo, Juan Carlismo. I ja no sé, alguna dèria més, si vol, així, ah, sí, Indimèdia. <ríe> Això sí, indimedia. però per tant, aquest programa està dedicat a adonisme, eh, com deia, adonisme narcisista, no?, segons Cícec. Mm. Eh? <ríe> <ríe> llegiu-lo, llegiu-lo, és interessant. Però bueno, no deixem de dir, per qui no ho sàpiga, i que li piqui la curiositat, perquè més és un llibre que està... Eh, des, tot sencer a Internet que és tenir tenir- l'enllaç al nostre blog. Ust uss'ha podeu descarregar sencer. és el rei d'Espanya acumula una fortuna de 1790 milions d’euros segons la revista Forbes. És d'a aixòò fcil insist, és que, que l'entrada de la notícia aquesta que està estreta totes estan extretes d'unes altres webs, es posa al final.ò eh? sí. Aquesta està estreta de Librered fa el comentari o desglossa no? amb diferents qüestions, ¿vale? un article aparegut a la revista Forbes d'aquest any, sí. que diu la pasta que ja que toma I es relaciona Però, clar, amb aquest llibre. Clar. El llibre és una, és una biografia de sí, tot sí. allò. Però bueno, que és molt interessant també, no? Sí, hòstia. Que parla tot lo del germà i l'escopeta. I... Bueno, i, i bueno. La, la, les agosis amb el Javier de la Rosa. I, I això, bueno... Molt, molt senzill. La família rei Juan Carlos fa els seus negocis, el seu gendre és consellera telefònica, la seva germana se centren en les empreses de luxe. El seu primer germà omple les seves butxaques amb negocis de telecomunicacions, autopistes i petroli. I la llista s'amplia, segons descendim, pel seu arbre genealògic. Però el rei oficialment no se li coneix cap altra empresa que la prefectura de l'Estat. Sí, és un pobre funcionari. I fa poc, no, la, a la germana Letícia, la tenim aquí a l'administració de Barcelona, no? Sí, sí, sí. No? Ha, dit, ha dit, posada ha dit per l'hereu... Eh, la germana Letícia Ortiz. Cap de les relacions... Cap de relacions socials de l'Ajuntament de Barcelona, vol dir, algú que els surt. Doncs pues mira, aquella, qui és aquella que s'ha divorciat, que no quina hablar amb la premsa? Ai, però... Oh, s'ha divorciat! Oh. No, no, que, però és que el <ríe> greu hi ha una lectura més així. S'ha anat de Madrid perquè s'ha divorciat i, i abans la setgen sí, no, no. Perquè com a és... És algú... Sí... És algú fortíssim i no ha no acceptat encara divorciar-se, no està molt mal vist. Bueno, és que hi ha molta gent que no accepta la Letícia aquesta perquè està divorciada i tot. Bueno, tot, tot... tot qui es tot... refereixes, el Peñafiel? Sí, Jaime Peñafiel és la meva cabreada. <laughs> pues, jo penso que ha vingut per a huir del Jaime Peñafiel, eh? la germana Letícia Ortiz. i ara tenim aquí. Vaja, que hi ha gent que canvia de ciutat per treball, però aquesta ho fa perquè la pobra està agullada. I, i no és que digui, bueno, va, obre la vanguardia i comença a mirar feina. No, no. Truca a l'hereu i diu «Pon-me algo, busca-me algo». Saps que hi ha aquestes conselleries que dius «com ha arribat aquí? Què deu fer?». Però, què deu fer de cap de relacions socials de l'Ajuntament de Barcelona? No ho vulguis saber. Alguna firma de tant, tant. en bueno. Ara, vamos allà. Pues, això seria tot eh, els articles de, del nostre blog de Wordpress, espaiaibarat.wordpress.com podeu entrar, llegir-los aprofitar els enllaços i, i comentar Bé, és difícil abordar el tema de la vaga no? d'una manera constructiva i, i tal. Jo penso que primer de tot dir que estem a favor de la vaga 100%, que el dia 29 s'ha d'anar a fer vaga i que, que polonimitzarem aquí i tal però que bàsicament el missatge té que ser aquest. Amb un límit, no? Amb eh? un límit de temps, no? Sí, sí, bueno. <ríe> després ja... És que, és no, que no sé si que... després podràs fer el teu tema amb la teva veu, però bueno. No, no, no és per... No és... Eh, que no és pel protagonisme, Aquí, eh? Aquí, quan tu s'hi hable de mi libro... Que no, que no és pel tema, sinó... Més que res, perquè... Vull dir, em sembla que les, que la gent s'hi tira hores, amb això. No, no, home, sí, no? A l'Assemblea de Barcelona. Jo faria un mapa de dir... A veure, com està el rotllo, no?, de... Comissions per un costat, UGT, les de Barcelona, la CGT, els anarques que van fer la del 18... Jo penso que és com quan un deien anar a escola, tenies que explicar alguna i no et sabies explicar, i et deien que li expliquessis com a un extraterrestre. Exposició oral. Sí, però que li expliquessis com un extraterrestre que no sap el. món. Però no te'n sabies d'imaginar pilotes? <laughs> per favor. Bueno, en la veritat, eh, com si fos un extraterrestre que acabés d'arribar. Hi ha una vaga el dia 29, convocada per comissions i UGT per la reforma laboral, que bueno, està aprovada, no passa res, i ha una vaga general. Però aquests són bons o dolents. Vale. Llavors, eh, llavors, hi ha tot una altra sèrie de gent que s'ha apuntat al carro, que també han convocat, però que estan en contra de comissions UGT, que també han convocat la vaga. la vaga. Vale? Mentrestant, eh, la dreta pues, critica la vaga, no? també hi ha comissions UGT. Llavors, eh, jo us llegiré uns paràgrafs i meus de dir... Bé, bueno, la dreta i la suposada esquerra perquè el socialista és també... Tampoc, no? Tampoc o sigui, de... hi ha varia gent que ataca a la vaga i, ataca, i com ataca la vaga? Atacant a comissions UGT. Es... I, I ho fa tot tipus de, de persones des de Patronal fins al PSOE fins als ajuntaments fins inclús gent d'ultraesquerra, no? Perquè la ràdio és propera a l'Assemblea de Barcelona o coneixem gent, no? És la, com el plantejament més d'esquerra... No ficaria jo per aquest bueno, voral, per aquí. No, no, a la per moral, perquè... no, no bueno, que, bueno, no sé. Hi ha gent que no és que critiqui la vaga, critica qui l'ha convocada sí, i no veu el sentit d'una simple vaga, llavors... No, però jo, hi ha molta ah. gent que directament diu, com a gent propera a la ràdio, per exemple, es pot dir, ells no tenen cap problema en dir... A l'extrema esquerra. Bé, bueno, no? a l'extrema esquerra <laughs> o, per exemple, a ràdio que sigui, que diuen... No, doncs eh, pues no estic, no estic d'acord amb comissions UGT que han convocat aquesta i no, et vaga i no participo i no, no fan cap ni fan vaga, ni, no van, a vaga, ni van a la mani vale. sí. Llavors... Eh... Hi ha gent que confon la mani amb la vaga, que és el problema sí. Però, perdó, però que aquesta mitjana. gent no fa ni vaga ni mani ja. No Perquè lo, jo no sé, la meva opinió personal és que lo important la mani està molt bé, però important és fer vaga perquè és una cosa tan, tan forta deixar d'anar a treballar i no cobrar i, i davant de tothom significar-te en una empresa i dir faig vaga que, bueno, si després te'n vas a la manifestació, millor, però si no ja has fet una bona cosa, m'entén? I és important. I llavors, doncs hi ha aquesta coordinadora, està molt bé molt, que ha volgut, la idea és molt bona agrupar tot tipus de, tal com diuen ells al seu eh, blog Eh, és una coordinadora d'individus, col·lectius, centres socials i espais autònoms s'organitzen pues, per <coughs> diferents barris i tot això i dintre doncs, hi ha la CNT de Joaquim Costa, no? hi ha gent de CGT I també hi ha gent que em va sorprendre molt de, de la UGT més crítica amb la direcció, vale? molt interessant ah, sí, eh? sí. el que passa és que hi ha una convocatòria d'individus i espais autònoms i la pell ja... Mm. Bueno. I, bueno, I abans, dintre, tant dintre d'aquesta assemblea com dintre d'altres pues, llocs de, més de l'extrema esquerra, hi ha aquest debat, a o no la vaga, comissions UGT sí, no, tal... I jo penso que d'aquest programa doncs, tenim l'opinió de que... Perdona un moment. Comissions sí o no, no, la, la cosa és, a la merda, comissions UGT o la seva direcció. Clar perquè és, és això, no? I els de la direcció són els de menys, eh? La majoria és malalts, bueno, sindicats grocs, no sé què... Sí, I, i clar, i gent inclús que la crítica com és li porta a dir que no... A no, no vaig a la vaga. A no vaig a vaga, o no no donar-li cap importància, mi. cap tipus de seguiment, perquè buscant informació sobre això, en algunes pàgines eh, anarquistes, no vaig trobar cap informació sobre vaga. No, perquè ells han fet la seva vaga. No, la vaga Mapuche. No riguis, perquè si tu poses... Ara estan amb la vaga Mapuche, no estan amb la vaga General, vale? perquè és una altra història. No riguis, que hi ha gent de ràdio que està amb la vaga Mapuche. Tot el meu repulsament als Mapuches. Que sí, eh, a veure, que no m'estic rient dels Mapuches. Cony, m'estic rient, que Però flipo, és la que flipo una vaga General i aquí hablan de vagues Mapuches. Bueno, sí. I eh, no, abans jo us llegiré. Però dic que no parlen, parlen de la vaga Mapuche i no parlen de la General. Uh -huh. Perquè està ells ja han la seva vaga. a fet la del 18. Ja ah, està. Sí, llavors inclús és el cas una <ríe> mica kafkià. I oportunista. Que, oportunista! Que s'han convocat diverses manifestacions abans de la vaga, no? de tot tipus de tendències. No? Oportunisme. Bueno, I ara llegiré uns paràgrafs de diverses organitzacions i m'heu de dir a veure què són, si de l'ultradreta o de l'ultrasquerra. Ah, és com un joc. És com un joc, vale. Vinga. Eh... Siguiendo andavina ¿no? Igualit? Sí. ¿Si va a la izquierda o la derecha? Eso? Sí, sí, sí, Vale, vale. Comisiones y UGT dispuestos a firmar otra reforma laboral. En lugar de movilizarse por trabajar menos para trabajar todos... Eh, los dirigentes de comisiones UGT Proponen aceptar la reducción de jornada Con reducción salarial para el regocijo de la patronal Los dirigentes de comisiones y UGT Vuelven a jugar su papel habitual De agentes de los intereses de la patronal Y el gobierno en el movimiento obrero Al fin y al cabo, quien paga, manda Vamos, un momento, un momento Nosotras para que juguemos en vantaje sí. Y aquí sale nota Si dio patronal sí. y no sé qué y tal ¿Qué? Yo he que es la CNT, aquí está es la Federación Ibérica de Juventudes no Anarquistas. no la diguis, ¿a no, sí, porque si no se da un lío. Bueno. Aquesta es la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas de Madrid. Pero ya no, ya no, ya yo. Era, era que la, la, la, la vale. audiencia hubo en Davidés. Esa oh. buena. Más clara es la opinión vale. acerca de responsabilidad de la huelga, tal, tal, tal. Eh, casi la mitad de los entrevistados, 49%, considera también que los sindicatos están más cerca del gobierno que de los trabajadores. Vale, yo digo que esta es la razón. Perquè sempre diuen Más del 49% És sí. es que és fàcil per llenguatge eh? Però el missatge és el mateix Sí, no, no, no sí vale, pues... Perquè juguem amb vantatge sí, nosaltres sí, sí. Sí. És la Cope, això A ah, la Cope la cope Que també està per internet no? Sí, l'audiència ja no va endevinar no? però, però vull que ho endevinis tu bueno, home, Vale, co... una altra bueno, La razón, la Cope, está... m'he quedat molt a prop Sí, sí, no, és que estàs guanyant, eh <laughs> Eh, bueno, 29 de septiembre de 2010 Los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT han convocado una huelga tal, tal, tal. Es decir, sin posibilidad eh, bueno, tal, tal, tal Bueno, puntos suspensivos, entre comillas Han convocado una huelga contra la reforma laboral Exactamente 20 días después de que fuese aprobada Es decir, sin posibilidad alguna de cambiarla esta huelga está convocada tarde y mal. Parece hecha casi aposta para que sea un fracaso. Y es esto lo que será. A ver, si no es más difícil. Mm, a ver, a ver, y do, ¿eh? Porque diría que es de adretas, pero si apropa muy a la izquierda. o sea, Tornada ser... para ti. Es decir, no crees. exactamente, eh, comisiones UGT, sindicatos mayoritarios han convocado una huelga contra la reforma laboral de 20 días después de que fuese aprobada. Es decir, sin posibilidad alguna de cambiarla. Esta huelga está como cada tarde y mal. Parece hecha, casi aposta para que sea un fracaso y esto es lo que será. Mira, ¿puedo explica A ver, yo creo, yo creo que te molta pinta d'algun partit d'aquests eh, tipus ciutadans o Solidaritat, saps aquests cristians de Solidaritat? T'ho juro. Aquests... Hi ha un transfons ètic. Aquí. Sí, hi ha un transfons com ètic i, i, i semblen aquests de Solidaritat, que es posen... Solidaritat internacional, es diuen així. Que es ja, posen ja, ja, al carrer... A vendre. I critiquen a Zapatero, però a la vegada et posen un paper perquè firmis en contra de, de l'avortament, d'acord? ¿vale? Sí, sí. És una mica així. Sí, a mi m'ho van vendre un cop amb 14 anys. I, i t'ho juro que també és un rollo com sindicat minoritari, no? Allò... Saps aquests sindicats minoritaris del Camp Andaluz? Doncs pues un rotllit així. Però, a veure, té aquest posat d'esquerra, d'esquerra falsa, però diria que és de dretes. I, va, va, va, mullat, mullat. No sé, Ciutadans? Vale. bloque anarquista de Madrid. <laughs> i acaba amb una frase ah, que diu no deberíamos arreglatarles a los sindicatos la huelga del 29S y recuperarla para los trabajadores mm. Mm. i abans parla de creemos que la única forma d'aprovechar la convocatòria vull dir que si, directament parlen d'aprofitar no la convocatòria perquè, perquè hi va la penya i tal, però bueno eh, però no malament, el eh? bloc anarquista de Madrid de la gent que anirà farà vaga però és impossible, no sirve de nada i Y bueno, y es como cada tarde y mal Vale oh, Vale Hostia, qué for no sé, Pensaba que era un rollo así Asamblaba, asamblaba Una altra que también es difícil Los autocalificados como sindicatos mayoritarios Situación alcanzada No por méritos propios, sino gracias al amparo Y privilegios otorgados por el Estado ah, eso, es, eso es anarquista Yo sí que es anarquista Yo que te casé algo de Juventudes Libertarias o... Bajo el camuflaje de la defensa de los trabajadores En la dirección opuesta a la de los intereses de estos En la de la protección y apoyo al sistema Y Tijuanca aparenta en oposición Para facilitar su realización Eso de aparentar oposición para fomentar realización y que todo es un, un doble juego, depende de donde te pongas y dónde lo mires y al joc de los mirajes y esta sociedad reificada y espectacular, eso, eso, es, eso es algo rollo anarquismo situacionista, pero huele y canta, o sea que hay federaciones anarquistas del mundo unidos o algo así. Digues. Nació en andaluza. <laughs> que fatal. <laughs> Però és bo, no? Nació en andaluza. I el Hostia. títol es diu contraestado el, el capital y el sindicalismo neovertical, que almenys rima. Sí, és veritat. <laughs> Però és nació en andaluza. Nació en Andal I qui són aquests? Són independentistes andalusos. Ah. No els coneixem, nació en andalusos. Són independentistes que escriuen tal com son a andalus, perquè diuen que és un idioma propi. Miren, faltas ortográficas y todo Sí, claro zú. Callao sí, sí. Oy, No, Dios. pero porque se han un diccionario Te has cagao Bueno, una otra ¿eh? Ay Dios mío El secretario general de comisiones obreras Uno de los convocantes de la de la huelga general De la huerga general, <risa> la general. Ha, ha estado preparando eh, Una cita con su esposa En un crucero de lujo en el Báltico ¿Qué, Durante qué? Un una un semana Para, para, para Para, <risa> para. ¿Qué? El secretario general de comisión Obrera, de Obreras, uno de los convocantes de la huelga general, ha estado preparando eh, una cita con su esposa en un crucero de lujo por el Báltico durante una semana. ¿Qué Poco dice? después... ¡Ah, qué dicho usted! Poco después hablaba en la radio sobre la situación de los trabajadores españoles. Lo piché es que me lo creo. No, sí. No, no, es que viste una foto. Era, que sí que a la, direc la direcció de comissions UGT... La pobra lo, no és. Són lo, o sigui, lo pitjor, i totes els de comissions obreres i els tindrien que follar, o sigui, fer unes eleccions internes, tirar cap endavant, renovació i tot plegat, ¿vale? aquí estem fent una altra crítica, però bueno, em crec eh, que el tio se'n va... També s'haurien de veure que és un crucero de lujo, però bueno... Bueno, posava el preu i era pasta. Ah, sí? Era molta pasta o què? Sí, el preu igual el qual és mentida, però t'ho juro que he vist una foto dalt d'això amb la seva dona, saps aquestes fotos típiques sorteres de crucero? Que surt el barco de fondo i posa-les... Igual és un muntatge. Bueno, foto. qui ho ha fet, això? A veure. Ai, mira, és que ja ningú t'ho he dit. Home, això es nota més, no? Un moment, un moment, això és la raó. Ara sí, és un sí. diari, la raó. Libertat digital. Libertat digital, digital. Sí. sí. Home, és que aquestes fonts, no veig l'anarquista allà... Excel Lujos Fian. Vale, una altra. No, però eh, això, això surt a a sura barricades, eh. Com mm. a barricades en la red o algo així, podria sortir tranquil·lament. A la no, és una és una bona un firmo per per tot. Ah. Vale, la posarem també al blog. Vinga. Diu, no han donat un pal a agua mentre seguien com un 20% de trabajadores quedava indefinidament en el paro. Però Va, ha dit un pal a agua, eh? Sí. Ja, ja se per on va. Però van a tener que sudar la gota gorda para lograr que un porcentaje similar de los que aún trabajan deje de hacerlo el día de la huelga. Una de dos. O és un seleccionador de fútbol? <laughs> T'ho juro que sembla que estigui dient hay que correr más la banda i coses així. <laughs> sí. Però lo de palo l'agua és que em recorda tant a la crítica que acaba de fer l'Esperanza Aguirre a Madrid als alliberats sindicals que no foten para a l'aigua, que que són uns subvencionats de l'Estat, no sé què. O sigui, que estic tuttant. O és Javier Clemente... Oh, Esperanza Aguirre, estoy con estos dos. Va, necesito un otro otro, mis pistas. Tratar de conseguir que la huelga, la que según las encuestas no piensa secundar el el 80% de, de, de, de los trabajadores, no se traduzca en un estrepitoso fracaso, no va a ser tarea fácil ni cómoda. Lo que ocurre es que una gran mayoría de ciudadanos ve con toda la razón a los sindicatos como los principales cómplices del gobierno, como los corresponsables, de la crítica situació a la que hemos llegado. Hombre, aquí ja fa una mica més de rotllo polític, no?, de veure que la gent, tal, que els sindicats tenen la culpa, que ara la gent no els hi salven el cul, no Va, sé. Però sí. també una línia molt antisindical, no?, i amb això d'una enquesta d'un 80%, que m'hauria de veure qui fa aquesta enquesta, Perquè aquesta enquesta, com a mínim, la deu haver fet la dona del Ruiz Mateos, o alguna així. La deu haver pagat aquesta gent, no tan rànsia, no ho poso per favor Estrema bueno, no sé. dreta tí. o Estrema Esquerra? No, pot, no dreta, saps? Estrema eh? dreta vale, molt bé. Sí o no? Sí, és un tio que es diu Guillermo Dupuy <coughs> i és de llibertat Digital també ah. No, no, és que saps on s'ha deletat? allò ah, de l'enquesta aquesta del 80% Ja, si hauria d'haver no. tret no, no. Però bueno, però hi ha moltes semblances en crítica a la vaga i en crítica als sindicats de l'extrema dreta i d'estem a Esquerra, i aquest cop diré que no només els anarquistes sinó molts na nacionalistes tant, per exemple, la nació andalosa aquesta com catalans també també fan la mateixa crítica i des d'aquí... Quins nacionalistes catalans? Ai, oh, aquest silenci, bueno, és igual vull, vull dir que hi ha gent molt a l'Esquerra per moltes coses molt bé però que, bueno, que s'esplica <laughs> el joc... Vale. Ja sé per on vas que em van avançant i, i tothom va allà amb no. regrupaments i coses així, però després, bueno, el tema laboral són la hòstia. Ah. Són ultra-revolucionaris i, oi, jo comissions UGT no penso anar. I la vaga? Ui, això és algo vendido, ja. I, bueno, i clar, i ja abans ho confrontes amb la realitat, no? Perquè jo vaig, vaig anar a una assemblea d'aquestes de, de barri de per preparar la vaga, no? assemblear i tal, i després bueno, es va parlar tot això, una gran part de l'assemblea, per exemple, no, no estava d'acord amb comissions UGT, inclús dubtaven, per una, tenien com el cor dividit, no? per una banda que fracassés, perquè havia fet comissions UGT, per l'altra s'ha de pujar, i per allà hi havia una noia d'UGT, de, de, de la base, no? i va ser molt d'això, i després vaig a la meva feina i resulta que els meus companys de feina no saben que tenen dret a vaga no saben que és una vaga, no saben que per fer vaga es deixa de cobrar no hi ha manera de convèncer ningú per fer vaga ni per lo més reformista que, que es pugui d'això i si és sobre els dic els meus companys que no, que a més a més que Visions i UGT és una mierda i la direcció no està podrida, doncs pues ja és que no va ni cristo la vaga m'entens? Ja, sobre el, tema, sobre el tema de la vaga general aquesta hi han dues coses, no? Una és eh, la... per miren dues coses molt clares: que ha servit de què ha servit ja la vaga? De què ha servit ja la convocatòria de la vaga? Eh? Una és per veure eh, dim així, la capacitat organitzativa i de discurs que té a l'extrem esquerre Barcelona i la segona, la segona, perm eh, alguna forma, prendre el pols, la temperatura a com està actualment, el grau de conscienciació, de lluita, etc etc dins de la classe treballadora. Perquè en el nostre entorn comencem a veure les reaccions davant d'una vaga general. Ara, si vols, fem el debat, perquè és la crítica de fons més forta que hem fet, sobre com s'ha posicionat o què ha succeït o tal dins de l'extrema esquerra respecte a la vaga. Però per mi la vaga ja ha servit en dues coses, no? Perquè jo pertany, o sigui, jo em considero d'aquest col·lectiu de l'extrema esquerra de Barcelona, val?, i, i a mi la vaga m ha, m ha, m ha sigut reveladora ha sigut reveladora sí. i bueno diu una mica més, a part de tot això aquest concurs, no sé si ha servit d'algú bueno, ha sigut sorprenent ah, no? passat, eh? i hi ha un text molt interessant que es diu desmuntant dos curses per a ser un esquirol 29S que la, estava a la pàgina de revolta global i, i bueno molta gent diu que aquesta vaga doncs, no serveix per res, no? I, I, bueno, alguna informació concreta, també, per si volem debatir una mica, tenir pues, una, una mica més informació curiosa, no? Eh... Bueno, diuen que la vaga no serveix per res, que, que la cosa ja està provada i tal. La huelga de 1988 se saldó con una victòria històrica. Retirada de reforma laboral ...y el gobierno asumió reivindicaciones ofensivas de los trabajadores... ...la huelga del 2002, la última... ...como salió regular... ...tú todos me recuerdan que no la ha surtido a la ...sólo se pudo obligar a retirar un 80% de la reforma laboral... ...la huelga del 8 de junio contra el recorte de sueldos funcionarios... ...fue un fracaso, es verdad... ...en cambio la del metro fue un éxito... ...y no pudieron aplicarles el recorte salarial... ...això vol dir... ...que siempre, incluso al del 2002... Va servir per un 80% del que es demanava no a la vaga de, què va passar a vaga dels funcionaris per funcionaris que conec van dir encima més es cuenten el eh, que en treuen sou faré vaga que més cobraré una merda Sí, bueno, no? una merda dins del seu sou, saps? Bueno, no, no. eh hi ha funcionaris auxiliars no, no. de biblioteca i tot això que no arriben als 1.000 euros eh i també els hi han baixat el sou que de no, no, tots elss i és, veritat, és veritat. Sí. que. Eh, tenim com un xip, no?, allò, ah, funcionari. el funcionari. a desajudar. vuelveu bueno, mañana. Però, bueno, hi ha gent treballadora, normal, hi ha gent, bueno, que els hi han baixat el sou. I, bueno, però no és un sector molt combatiu, actualment, i ja està. Doncs pues no va servir a seva vaga perquè no va tenir seguiment. Però, en canvi, la del metro, que tots sabem que és un sector molt combatiu, doncs, va, no els hi van poder aplicar el, el recorte el salarial. Ells tenen por si demostrem la nostra força, Muy ho Després, eh, també diuen la vaga general ja s'hauria haver fet fa dos anys, quan va començar la crisi i tal. I, i ara la llei no la podem tirar enrere. Aprovada o nou, una llei pot de tombar-se en la calle i si hi ha voluntat per a ello. I que el 2007-2008 quan va començar la crisi ningú s'esperava tot això, no? Ja, vaja, que demostren que les vagues aquest text demostra que les vagues sí que han servit reformistament, suposadament per alguna gent d'aquest revolucionari és serà reformista, però ha servit i llavors... Però estem llegint el de Revolta Global per alguna cosa? O... No, perquè... No, dir, és... perquè, més que res, si no, la gent a l'IndiMedia dirà, és es que són de Revolta Global, són una corretxa de transmissió dels partits polítics. No, perquè és interessant de Revolta Global. Saps per ho he trobat, això? No. per Facebook perquè molta gent s'ho tenia posat al seu Facebook perquè molta gent està en la lluita a les seves feines a que els seus companys es posin a la vaga amb ells m'entén? Perquè jo m'he trobat que jo sola feia vaga a la meva empresa i al final som 3-4, vale doncs tothom, doncs en plan que és un text senzill no és perquè sigui de revolta global tenia gent que estava fent gent del PSUC amb aquest text penjat al seu Facebook vull dir que és perquè és senzill i planer, no? I, sí, ja, ja. Bueno, i corren més d'Íptics. Comissions l'ha fet un també... Eh, em sembla que n'hi ha una altra doncs, que fa una comparativa de quins són els articulats que s'han canviat i quins introdueix la reforma laboral i el que succeeix a això. Estaria bé que em penjéssim uns quants al bloc sí, per, de diversos De diversa gent i tal, perquè la gent tingués aquesta informació i, i confrontés no?, la necessitat aquesta. Perquè, per exemple, anar a treballar em van repartir un de comissions obreres que estava molt bé. Deu raons per no anar a vaga, també està molt bé. Parlar a la vaga. Ai, perdó, per anar... <ríe> és que m'he composa amb les de no ser un esquirol i, no I, bueno, i també hi ha un altre punt que diu que, per exemple, que l'estratègia de vagues a llarg plaç eh, pretén que, que aquesta vaga ja no només per la reforma laboral, sinó que vol acabar amb tots els drets històrics adquirits pels treballadors al llarg de més d'un segle, per això és tan important que nosaltres parlem d'això, amb el moviment obrer. I tant. És una vaga històrica, també. Estem, sí, és històric. O sigui, tots els drets històrics Eh, protecció banda de l'atur, condicions dignes de feina, salari just, pensions, eh, sistema públic mm. de salut. O sigui... Ens estan tocats en aquesta reforma Estan tocats laboral. i ens estan traient. Uh -huh. eh, I bé, també per, que un dels motius, no, a part de la reforma laboral tot això, és demostrar al govern, a les banques, a les empreses, que no es pot permetre que ens en segueixin traient drets i... A, i apretant, no? I han si, de frenar les seves polítiques antisocials. Una cosa, una cosa que sí comparteixo de les diferents tesis que han sortit de l'extrema esquerra i eh, quan dic extrema esquerra eh, respecte, de respecte, a, exacte, respecte de, de la vaga, de Barcelona, és la necessitat que té aquesta part organitzada de, de l'extrema esquerra de Barcelona, la part organitzada, és de eh, promoure eh, la visió, la idea estratègica de... Eh, continuar la lluita més enllà de la propi, del propi dia de la vaga. La necessitat que hi ha d'això per continuar empenyent. això estic d'acord. Això estic d'acord. Ara, les qüestions organitzatives i les ideologies de fons per recolzar o criticar la vaga, etc etc. aquí sí que se'n pot fer més crítica. Vaja. Sí. I per últim, sobre els piquets i tot això que es diu molt dreta vaga i dret a treballar això no? ho diu la, la patronal que s'ha de defensar el dret al treball que sí, volen això. tenir línia directa amb la policia sí, sí, sí doncs, bueno, hi ha una frase que ho resumeix bé diu, si a pesar de tot és usted de los que piensan que cada uno tiene que ir a lo suyo, que es mejor arrimarse el que tiene, hacer uso de su derecho a trabajar el 29S, no se sorprenda si los demás intentamos impedírselo. Su supuesto derecho a ser un esquirol es la vía por la que su patrón arrebata sus derechos a sus compañeros. ¿No? Bueno. No, valoració o... fem una breu valoració fem una pauseta no? bueno, Jo només vull puntualitzar que no es desprengui del que he dit que estic en contra l'Assemblea de Barcelona, em sembla una iniciativa molt bona, però que té que poder conviure amb la convocatòria de comissions i UGT, i que no, no serveix de res fer manifestacions el dia 15, el dia 18, el dia 23, el dia no sé... S'ha de guardar totes les forces pel dia 29, jo crec, perquè tantes mobilitzacions, al final és desmobilitzador i fa que els treballadors no re Ah, no, jo sí, jo sí que estic en contra, eh, de l'Assemblea de Barcelona. Sí, bueno. <coughs> jo, sí, jo no, jo en aquest cas no. Com a plantejament organitzatiu i tot plegat, no, no li veig sentit. És a dir, eh, aquesta idea de d'organitzar la resposta al capital a partir d'un cer espontanneisme de masses val? en la qual eh, cap moviment organitzat ha creat abans uns instruments conscientment i eh, dins d'un pla d'actuació revolucionària si li vols dir d'aquesta manera, per eh, que conflueixi una assemblea en una assemblea de, de gent influenciada per tots aquests, per tots aquests organismes creats conscientment, això seria realment la via més desitjable. Ara agafar, i a tres setmanes d'una vaga general espontàniament convocar una assemblea de Barcelona, esperant, perquè aquest és la, la, la tessi que hi ha de fons, esperant que la ràbia acumulada per la gent els hi porti a sortir de les estructures tradicionals del capital... Les estructures tradicionals del capital inclouen no només l'Estat, no només els partits polítics, sinó també sindicats. No? Llavors, la concepció que hi ha de fons, val i no dirigida, per suposar no anem a dirigir, eh? Vull dir ningú dirigeix, és fer una assemblea que sigui de natural confluència de tota aquella gent rebotada amb el sistema. I allà, allà podran expressar la seva ràbia i... Crear entre tots i sense, i sense privilegiar cap tipus d'estratègia, podrem crear entre tots una estratègia comuna per parlar en contra del capital. Aquest espontaneisme és desorganitzador. És la mort del propi moviment. Davant del moviment a'ber-i ha i això és una, una lliçó que tenim que, que, que, que aprend d'una vegada perquè la història del moviment obrer ens ho ha ensenyat una i una altra i una altra, que tot procés revolucionari té que estar encapçalat per una vanguarddia política que organitzi i vertebri aquest moviment que d'estar encapçalada per aquest grup, per aquest grup organitzatiu. Llavors, jo no estic d'acord amb l'Assemblea de Barcelona. ¿vale? I ja després hi han uns altres aspectes, que és, a part d'aquest ideològic de fons, ¿vale? el propi ideològic de fons que acabo de fer la crítica, és el propi organitzatiu. En sèrio algú de l'Assemblea de Barcelona que molts es diuen individuals, autònoms, ta, ta, ta, però després tots o bé són de les joventuts llibertàries, o bé són de solidaritat obrera, o bé són de... en lluita, o bé són... etc Hi ha tot organitzacions allà dins, o el pobre obrer que vagi i pensi que va a l'Assemblea de Barcelona i es trobarà obrers, com ell, desorganitzats individuals, s'està equivocant, es trobarà gent amb moltes organitzacions. Però, bueno, això és una altra fal·làcia. Hola? Oh, tranquil, tranquil. Vale. Total, això per una banda i per l'altra és el propi aspecte ja purament tècnic, logístic, organitzatiu. Com espera la gent que està fent l'Assemblea de Barcelona agafar i convocar gent a l'Assemblea Hola. Segueix, segueix Ah, vale, vale, bones No, no, no, cap problema. no. que problema Que ha vingut un company no, no. Doncs això que, eh, Com espera la gent De, de l'Assemblea de Barcelona que Des del punt de vista purament organitzatiu Purament organitzatiu Treballadors vagin allà i esperin que, amb el que es juguen d'anar la vaga, expressar enmig d'una mena d'assemblea d'Atenes de Pericles no? allò, que necessito lo meu que, que hi ha de lo meu... Home, una trucada una... sí. Com a Atenes de Pericles, adelante sí. Hable, ciudadano Hola Hola, Hola. Ui, Dios Que por, no? Bueno, perfecte Bueno, bueno doncs això que el treballador o treballadora com poden, com poden pretendre ser alternativa als sindicats, aquests majoritaris grocs, venuts, traïdors, etc? quan el treballador o la treballadora va enmig de la plaça Catalunya a explicar el seu cas, no? Un cas, un, imaginem, un treballador o una treballadora mitjà que té un contracte d'obra i servei absolutament en precari Ai, sí, a veure si ara podem Sí? Hola. hola. Hola, hola. Puedo hablar con Juliet, por favor? Vale, perfecta. No, esto no es Carnicería Sánchez. És <laughs> es que... Sí. Llavors, aquest treballador o treballadora el que voldrà és primer de tot... Un una estructura on pugui anar-se a traçar continuadament, és a dir, que li facin el seguiment del seu cas. Això vol dir oficines o jo què sé, alguna cosa així, algun lloc concret, físic, on hi puguinar perquè li facin el seguiment del seu cas com a treballador o treballadora explotada, etc, etc. Voldrà un assessorament legal concret. Voldrà també un moviment en el qual hi hagi gent Alliberada alliberada perquè aquesta és al final és un instrument de classe, aquesta gent alliberada que faci alliberada. Eh? vull dir, no aquests alliberats complets i tal, això ja és un altre abat, perquè hi ha gent que diu que els alliberats són uns penques i tal, però bueno. Bueno, jo penso que això dels alliberats és menys. Ja, però gent que dins d'un sindicat faci purament tasques sindicals per desenvolupar des de, uh, des de qüestions més teòriques respecte a les transformacions que es donin dins del mercat laboral, des de qüestions més purament organitzatives, des de seccions diferents sindicals, no?, que abarquin doncs les problemàtiques concretes i els convenis col·lectius concretes dins del ram de l'hostaleria, dins del ram del comerç, dins del ram del metall, etc etc Clar, davant d'una estructura organitzativa així, que ens agradi o no, però dona, en part, en part a Jopluga, a les reivindicacions legítimes i concretes d'un treballador o treballadora en el moment actual de precarització que patim, l'Assemblea de Barcelona no pot ser una alternativa. No pot mostrar-se com una alternativa. Una, un, una cosa que sigui una concertació concreta i després es dissolgui. En el, en el no res organitzatiu i consistent i més enllà d'això. Clar que, evidentment, davant d'aquesta crítica es pot dir que això és únicament per la vaga del 29 de setembre. Ja, però és que la vaga del 29 de setembre després tindrà una continuïtat legal, legal, des del punt de vista de la legalitat burgesa, perquè hi haurà un munt de gent que haurà de recórrer els seus acomiadaments, que haurà de recórrer eh, sancions administ... sancions i faltes lleus o greus que es donin dins del joc de treball, etc etc etc. La gent no s'ho actualment amb el nivell de percarització que ja no s'ho jugarà tot a la carta d'una assemblea, rotllo eh, Atenes de Pericles. És que no s'ho ho farà, això? He dit No, i a mi, jo no, no sé com a, a estructura d'assemblea està molt bé, però <coughs> diuen que a, no sé, a Catalunya Ràdio vaig sentir 500 persones, a la web de l'assemblea de Barcelona, diu mil, mil persones en una assemblea, com, com es poden sentir totes les veus, no? O dura moltes hores? Eh, o no ho sé. Bé, 29S, que la vaga, la vaga sigui un autèntic èxit i tota aquella gent que estigui en contra de les direccions de Comissions Obreres i UGT, perquè sisplau diferenciem, perquè hi ha molta gent de base de Comissions Obreres i UGT que prou és i prou mèrit té està sindicat i a més en certs entorns laborals hi ha gent que és des de generacions Comissions Obreres i UGT i ha fet molt d'esforç i molt de treball, s'ha deixat molt la pell per aquells dos sindicats la mateixa manera que aquí se'ns va criticar per sectaris, tal, tal, tal, per criticar dues organitzacions així, sense fer una distinció entre direcció i base, ja van admetre, vam admetre aquesta autocrítica de dir, no, és veritat, s'ha de diferenciar entre direcció, si us plau. tinguem aquest grau de responsabilitat i de respecte. Una cosa són les direccions, i una altra cosa és la gent de base i els comitès d'empresa. Hi ha molts de comitès d'empresa vàlids i molta gent vàlida dins de comissions UGT. I l'objectiu no ha de ser anem acabar amb aquells dos sindicats, sinó anem a propiciar un gir, un canvi en les polítiques sindicals d'aquests dos sindicats. Per tant, tota aquella gent que és crítica amb les direccions de comissions UGT, que vagi a la pròpia vaga, a la pròpia manifestació de comissions UGT, perquè és on hi seran la majoria de treballadors i treballadores conscienciades molta, la immensa majoria, tota aquesta classe treballadora que tant volen parlar i tant els hi omple la boca de que nosaltres representem o volem arribar a la classe treballadora, pues neu perquè físicament molta part d'aquesta classe treballadora i la més conscient i per tant, diguem així, la més conscient i la millor, no? que és la que està ja sindicalitzada, estarà en la manifestació de comissions UGT. neu allà, no sigueu bueno. tants sectaris i feu la vostra propaganda. Com deia aquella noia que estava oh. a l'Assemblea i estava alhora a l'UGT i tot això, deia, no abandonaré algú, a un treballador, perquè estigui equivocat. Ah, oh, per favor. És que els certs plantejaments que s'estan escoltant de l'Assemblea de Barcelona és anirem a la mani però físicament després ens separarem per denunciar comissions UGT. Com creuen, senyors i senyores, que tenen aquest tipus de plantejaments, que se sentirà el treballador o treballadora de comissions obreres UGT respecte a un plantejament així? Quan veu, de repente, a la seva manifestació tal, tal, que una, un sector de gent es, es comença va. a cridar-se, es cridar sa, a criticar... Es no, sa, no aspira. No, no crec que... Els... No entendrà res. Però el que m'ha dit gent, quan he dit això, m'ha dit... <coughs> hi gent que m'ha dit, doncs pues no, és que no és el nostre target aquesta gent, ja. que va a comprar el Mercadona i el cine de... del Helen City, i se'n va a vacances a Lloret i tot això, i que no, mai el guanyaré les meves postures i no és el meu target. Fent això, d'anar a, a això i de repent anar-te'n i tot això perquè és inconseqüent, l'única que, que guanyaràs és, no ho sé, universitaris de classe mitja alta? Suposo que veuran en aquesta acció una cosa, no? O oh, s'es posiciona encara més en contra, no? Com algú... No, com sempre, doncs, professions liberals, aristocràcia obrera, i gent així arribarà, esclar. Gent que realment no trau, o sigui, no pateix unes condicions d'explotació molt, molt molt concretes i no té unes responsabilitats molt concreta. Vaja, una minoria, una minoria de gent, una minoria de gent... I és que es nota, la majoria són... Bé, bueno, és igual. Aquí entrarem en una crítica descalificatòria que no vull entrar, vale Però sí que és cert que a l'altre m'hi reafirmo. No estic d'acord amb el plantejament de fons i organitzativament com han les assemblees de Barcelona. I si d'això ha de ser representatiu com és l'esquerra anticapitalista, si us plau, fem una revisió, fem-nos-ho mirar, perquè així no avançarem i no creixerem i no sortiríem del gueto, perquè estem en un gueto actualment, mm. saps? Sí, hi ha intents de representació institucional i de mesurar eh, quina implantació doncs diran, té a nivell democràtic, però és un gueto. Et diran, bueno, no volem ser majoritaris, volem ja, ja, portar ja, ja. els nostres principis fins al màxim la màxima puresa i abans un dia... Clar, perquè la, la gent diu la diferència entre comunisme i anarquisme és, volem el mateix, però no... Arribem de la mateixa manera, no? Per la dictadura de propietariats i això, doncs no estem a favor. Però realment una cosa que difereNCIA molt el comunisme de l'anarquisme és que el comunisme pensa que la revolució arribarà a través d'un, sí, una consciència de classe, però a nivell com un nivell organitzat, no? Collectiu, i en canvi l'anarquisme pensa que totes aquestes lluites eh, reformistes no és positiu, o sigui, no és positiu que un tío de un treball o una tia Eh, s'afili a comissions obreres, vagi a la vaga i a poc a poc anirà fent-se més d'esquerres no? i aconseguint una, una, una consciència, consciència de classe, de classe no? sinó que tot aquest procés reformista és dolent perquè el que farà el treballador és de, de la nit a la mañana tota aquesta ràbia acumulada, tal aquestes injustícies un dia despertarà el completament radical i llavors aquestes mitges tintes només desmobilitzen a tot tota aquesta gent, no? I llavors, de sobte, la gent s'aixecarà en una insurrecció. Sí, perquè se suposa que tot aquest reformisme, no?, aquesta és la, una, una certa tesi, no?, d'aquest llibertarisme liberal. Eh, se suposa que tot aquest reformisme el que fa és ofegar, tapar, mediatitzar la veritable naturalesa anàrquica i llibertària de la gent. No? Com deia Franco. Llavors no, no, no ho enfortirem, això. Com deia Franco, que l'español es és es anarquista per naturaleza. Ja, o sigui, el, que no, el, seu, el seu raonament és no, no enfortirem totes aquestes estructures. Hem de crear-ne d'aquelles que siguin eh, veritable expressió i, i, i que serveixin doncs, per guiar la gent cap a, cap a, que deixi sortir el seu veritable anarquisme de dins, no? O algo així, vaja. Eh, a part d'aquestes concepcions que, vaja, no, no se diuen res a la realitat, la realitat laboral és molt dura, és molt dura, és molt diferent. ja ha un grau de concentració tan baix que, per mi, això és una tesi que, que potser és molt minoritària i, i no s'està molt d'acord, no? Per mi ja no és tant que s'aconsegueixi per a la reforma laboral o no, que, evidentment, és aquest un dels motius de pes per poder fer la vegada el 29 de setembre, sinó que... Al el fons, el que ens estem jugant com a classe treballadora, aquest 29S, és fins i tot la pròpia conscienciació del dret a manifestar-nos. Perquè el grau de conscienciació respecte a aquest dret és baixíssim en els diferents entorns laborals. No parlo ja de fer la crítica al sindicalisme groc i anar cap a les assemblees i tot el rotllo, no, no. És que la gent, quan tu vas als treballs, els treballs reals, eh? aquella gent, la que dèiem, la que és eh, menystinguda com, com a massa, no?, la de Lloret i l'Eroncid i tal, tal, tal. Aquesta gent, fins i tot, té desconeixences o dubtes respecte al seu dret a anar a una vaga. O no sigui que estem parlant mm -hmm. d'uns mínims, eh? D'uns mínims perquè que realment es pugui defensar... O sigui, el que es vol defensar dient a la vaga és per aconseguir uns mínims democràtics, ja, quasi. Però és que jo, a mi em passa això que em Déu veig... Déu meu, quina veu que tinc, eh? Semblo... Sí, semblades... No sé... El EPI. Ai. Per mi em passa això, que em veig assoblada perquè, per una banda, si sí, poso part d'aquesta esquerra radical i se suposa que he d'estar d'acord amb tot això i veig la crítica també a, a les èlits dels sindicats i, i tal, per una banda em passa això i per l'altra, com a treballadora les reivindicacions que necessito per millorar la meva situació són tan simples no? i les que he de fer entendre els meus companys són tan simples que, que no sé i que tot aquest populisme que surt de ràbia i tal, jo penso que més aviat si el deixes una persona espontàniament que d'això, més aviat abones tesis de l'ultradreta, més populistes que de l'ultraesquerra. Sí. Perquè ara mateix les... Mira, això per la Cícec, l'esquerra el... no està utilitzant per re populisme, podria fer-ho també, podríem parlar si és lícit o no, però no utilitza espontàniament, no... Saps? Ja... Yeah per exemple, Amau utilitzava el populisme. Sí, no? el punt. Bueno, hi havia un populisme un populisme de classe. Un populisme sí. de classe És a dir, no hi era un populisme abstracte interclassista, sinó que hi havia un populisme molt concret. No? I que era fàcil aquella... que una persona espontàniament pues, estigués d'acord. Sí, que hi no? ha propaganda populista en contra dels explotadors. Bueno. Però és que ara no, no existeix. No. Bueno, no sé, no em vull liar. Estem a favor de la vaga i que totes les di eh, disgregacions i tal ara són dolentes, i no, no s'entenen i estan allunyades de, de la realitat. No? Tot i així, molta gent farà vaga. I... que sigui un èxit, de sí, veritat. Jo que I que després sí. continuï el procés, evidentment. Clar. Però, si sisplau, m'agrada que el dia no sé què facin una avaluació després. Bueno, i també dir que, que 14, és important no, que, faran una que en, la, en tota la democràcia, entre cometes democràcia, des de la, la finalització de la dictadura Franco, només han hagut 8 vagues, vull dir, la vaga no és una cosa que es fa cada dia, que t'aixeques formatiu i una vaga, no? És una cosa que, que té un valor i que no, no se n'han fet tantes. I que totes han aconseguit alguna cosa. Totes, amb un mínim seguiment, han aconseguit alguna cosa. I això és important tenir-ho present. T'imita'm. T'imita'm. <laughs> Se'ns ha tirat, és que cada 15 dies aquestes dues hores se'ns fa supercurt. Per ser estem en directe, quan ja falten només 10 minuts és perquè acabi el programa. Estem 19 de setembre i són les 3 quarts i 5 minuts de 2 de la tarda. Per aquells que ens esteu escoltant, han eh, diferit, és a dir, eh, o bé la repetició d'aquí a, a una setmana, és a dir, el pròxim diumenge, o bé perquè aquells que ens esteu escoltant per internet, doncs que sapigueu que aquest és el programa en directe a 19 de setembre. Bé, el programa se'ns ha esgotat eh, quasi ja, literalment, per temes de... Tant, eh, per la lectura de la declaració d'intencions com per el rapàs, els continguts al eh, el blog informatiu de on lliure espai alliberat i per comentaris amb la vaga general. Eh, Reans resten set, eh, set minuts is doncs bé pod els podríem dedicar una mica doncs, a, a fer un, un, un retorn... No? Un, una recontextualització d'aquí a 15 dies, tal com ho farem, eh, d'allò que estàvem parlant, de la història del moviment obrer català, de com ens havíem quedat en, diguem així, el 36, no encara no havíem tocat el gran tema espinós del maig del 37, i tot i així, doncs, lo que ha generat, no? Doncs ens havíem quedat pròviament el 36, i sobretot havíem intentat en, en, ja fins i tot abans de l'estiu, eh, parlar de, de com era l'enfoc que li volíem donar a tot el tema de, del parlar de la guerra civil eh, des del punt de vista del moviment obrer, perquè és un context en el qual les opcions polítiques... Eh, estan molt més eh, confrontades i són l'expressió més directa de la lluita de classes, ja no hi ha tant un, un moviment obrer que s'organitza i comença a créixer i té certes disputes estratègiques com podria haver sigut durant l'època de la primera industrialització i les primeres expressions obreres de primer i segon internacional, eh, o com podia ser a nivell de, de països catalans, doncs amb, amb el fenomen de l'aparició de l'arcosindicalisme com a vertigador del, del modern moviment obrer, sinó que en el cas de la, de la Guerra Civil hi ha com una confrontació pràctica real de les diferents estratègies que hi ha dins del moviment obrer. Com dèiem a la declaració d'intencions, eh, sobretot el que hi ha hagut eh, per part d'un cert revisionisme historiogràfic eh, per part de l'extrema esquerra o d'una esquerra més heterodoxa, ha sigut eh, tirar per terra tots els plantejaments que i totes les actuacions que va fer l'anomenada la, eh, part comunista o part estalinista quasi, dit allà eh, pràcticament per unanimitat dins d'aquesta historiografia d'esquerres, eh, per part del comunisme estalinista. Llavors una mica el, el plantejament nostre del que ja vam doncs, això, intentar donar en quant continguts abans del propi estiu eh, doncs, anava una mica a desmuntar eh, quines havien sigut els diferents mites i a desmuntar una les tesis que volen tirar per terra l'actuació dels comunistes durant eh, la Guerra Civil, tant els comunistes catalans representats, en el nostre cas, pel SUC, pel Partit Socialista d'Unificació de Catalunya, com a la resta de l'estat espanyol per part del PC. I en concret també eh, estàvem parlant, eh, i ens havíem doncs això, per diferents circumstàncies, ens hem quedat, que mai hem pogut realment encatar aquest tema, ens hem quedat amb, eh, parlar de, qui, de com va ser eh, o ressaltar certs aspectes que volen alguna forma acabar amb aquesta propaganda negatiu que s'ha fet eh, ressaltar aspectes de la intervenció de la Unió Soviètica en la Guerra Civil. Per tant, d'aquí 15 dies us convidem eh, a escoltar-nos de nou perquè tindrem eh, un altre cop eh, més tema sobre la taula que ens puguin sortir a partir de tot allò que anem reflectint al bloc nostre, a l'Espai Alliberat, però també parlarem sobre, eh, ja en concret sobre el tema del moviment obrer català, parlarem sobre eh, l'ajut soviètic a la República Espanyola. Eh? És a dir, tot com la Unió Soviètica va ajudar a parar el feixisme en forma d'ajuda internacional i tocarem tot tipus de temes des de, de l'armament militar que va proporcionar fins a les rutes d'enllaç perquè hi arribés aquest material eh, fins al famós or de Moscou eh, perquè aquest és el, el gran anatema que llança tant la historiografia de dretes com d'esquerres a eh, a l'ajuda soviètica, és a l'ordre de Moscou com també eh, l'intervenció sobre el terreny eh, ja enmig de les operacions bèl·liques i la seva intervenció en el panorama polític perquè sempre s'ha parlat de que la Unió Soviètica doncs, l'únic que va venir a fer aquí és la contrarrevolució, eh, és a dir enviar agents de la NKVD hem eh, dit després KGB per assassinar els revolucionaris eh, a intentar únicament ocupar el poder, etc bé, doncs anirem una mica en aquest sentit, però eh, realment per el temps que ens queda L'únic que podríem fer és apuntar-ho, que serà el tema d'aquí a, a 15 dies, en la pròxima emissió en directe, eh, Dona Lliure. Us convidem doncs, a, a escoltar-nos d'aquí a 15 dies en una nova missió i a consultar el nostre blog al llarg del de, bueno, doncs que resta dels pròxims 15 dies fins a missió en directe. Doncs bé, que els propers programes tornarem una mica al tema més historiogràfic, no? Ja que ha hagut aquesta desviació que ens ha obligat la realitat, no? Sí. A, a posicionar-nos i comentar una mica. Però bé, bueno, també per definir-nos amb tot el que queda, que ara ve un moment dur que és tot el tema de, de la Guerra Civil i bé, bueno, cal que ha anat bé això, no? una mica plantejament de com, com ens posicionem davant l'actual maga general, com ens posicionem com a programa perquè no hi hagi més malentesos ni es perdi més temps en, en dir coses òbvies i, i tal. I ja sabeu les discussions on no volem entrar i tot això. Exacte. Però bueno, les idees jo penso que ara més que mai doncs estan obertes per participar tant al mail com al blog, com el, en directe per la ràdio. I, I bé, doncs, no em queda res més a dir, així per despedir, però és que, que es dediqueu molt a la vaga, a fer pedagogia a les vostres feines, perquè tothom, el màxim possible de gent, vagi a la vaga i... i... Ah, anunciar el fet que existeix, a, a, que el Ràdio Contrabanda serà la seu d'aquesta agència informativa... Per la, per la vaga, no? Sí, bueno, encara no es explicar dos minuts això, no sé. sí, encara no està del tot de, decidit com, com es farà, no? Però bueno, per suposar contrabanda serà per activa tot això, utilitzen pues doncs, les zones per difondre tot el que sigui possible per ajudar aquest dia de mobilització i, i bueno, segurament, doncs al en... central de mitjans de comunicació la que es vol fer i a veure si, si surt bé el tema i al final es fa, però contrabanda, Contrabanda doncs, volia participar-hi, no?, Entre, amb, altres, sí. amb altres mitjans de comunicació per cobrir la vaga. I si teniu qualsevol idea o voleu fer una connexió en directe o el que sigui, doncs podeu escriure el mail de la ràdio, que està al blog, uh -huh. de www.contrabanda.rg, i allà està el, blog, el mail de la ràdio. És que ja no, com canviem, com ja ha tant spam i hem de canviar tan sovint, eh, no sé exactament el mail, no me'n recordo com és, per estar allà, allà i podeu pues, contactar amb nosaltres o trucar per dir qualsevol idea o qualsevol participació. Doncs això, nosaltres tornem el 3 d'octubre eh? i ja, a veure, evidentment, farem el breu comentari de com, de com ha anat eh, aquesta vaga general. Doncs ens esperem, eh, esperem la vostra presència amb nosaltres de nou d'aquí a 15 dies fins al 3 d'octubre seguir escoltant aquesta Ràdio Lliure i Autogestionada, Contrabanda FM, amb la seva excel·lent graella plena i farcideta de bons programes per disfrut i gaudir, no? Gaudir i disfrutar, right? <laughs> disfrutar i gaudir de, de tota la gent i, i tal de Barcelona, Barcelona. Ah, oh, Carcelona. So, ciutat podrida. Fins bon. aquí 15 dies. Bona vegada. Adéu. ti ti ti ti